välkomna till specialavsnittet här på bloggen. Och det här är Niko. Och med mig har jag Emil. Tjena. Och som ni som har jag hoppas ni alla har lyssnat på nostalgiavsnitten och läst bloggen där jag förklarar att det här kommer ju bli en lite specialgrej jag gör ibland där jag tar med mina vänner och pratar lite om sånt som i vanliga fall inte kommer hamna i de vanliga avsnitten. Och eh, i senaste så pratade vi lite lätt om eh, Pokémon-spelen och serien. Och där fick jag idén att jag skulle vilja prata bra mycket mer om det, och det finns inget bättre jag kunde tänka än Emil, som vi har haft en väldigt historik med Pokémon. Och... Ja, det... eh, ja vi har ju... Uh, sen... Ja, det är ju Gameboy-tiden, det är ju hur länge som helst. De första Pokémon-spelen kom ju 96, där... Då är vi sjubast sju bast så det är väl, vi måste väl ha börjat nästan där va? Ja det, jag tror det var där omkring, vi gick väl i, Vad fan var det, var det inte tvåan kanske, så något år efter att de hade slätts ja, så körde vi. Ja, 96 kom ju Pokémon röd och blå och sen 98 kom Yellow, jag kommer ihåg Yellow i alla fall så jag tror det är nästan är där runt 98 som Ja, Vi... du körde nog Pokémon gul så körde jag blåan faktiskt, så jag tror det var så. Ja, jag körde röd faktiskt, men jag kommer ihåg just Yellow att jag kom ihåg att det blev en stor grej för alla bara, oh, nu kommer det här som är anpassat efter tv-serien eftersom det är där man går med Pikachu och Just det, det var så man gjorde med det här spelet också. Ja, precis, så det var ju det som var annorlunda, men jag spelade, ja, som sagt röd tror jag det var. Ja. Men... Just det, sen, sen var det ju färg på Pokémon gul också. Man hade ju blandat ihop grön, blå och röd färger, så att hade man en Game Boy Color så såg man skillnaden. Asså, ja det är coolt. Ja, och den kom ju där, Game Boy kommer kom ju bara året efter eller något för, eller den kom väl typ då. För jag vet, ja. året efter 99 kom ju Gold Silver. Oh, ja, så härliga spel. <laughs> Men vi kan väl börja från början då. Ja. Jag kan börja med mitt första minne av Pokémon. Och det är att jag kommer ihåg. Jag lånade spelet av en kille i Staby. Eh, Tobias Lillis. Han hade Pokémon Blå, vet jag. Jag tror det var han i alla fall jag lånade det av. Och jag hade ju som sagt Gameboy. Och så kom man, jag. Visste, jag hade ingen om vad det var. Jag kommer ihåg att jag hade skitsvårt att spela spelet. Ett Hittade inte första Pokémon för jag visste inte hur man spelar det spelet. <laughs> Och visst hade ingen aning om vad det var för något för tv-serien hade ju inte börjat. Ja, så jag testade det under en helg, lämnade tillbaka den och sen så där något år efter då tror jag jag fick det av mina föräldrar för jag hade väl ljugit till mig och sagt att det var roligt eller något <laughs> för att jag inte kunde det. Och då tror jag jag ja. fick, antingen var det blå eller röd det var någon av dem. Och det var ju där som det, jag satte mig verkligen in i här och började spela på riktigt. Ja, jag kommer ihåg att eh, det var något vid något tillfälle så hade du fått tag i båda. Jag vet inte hur. Så det slutade med att jag lånade Pokémon Blå av dig och du körde vidare på röd. Ja, det kanske var att jag lånade det av Tobbe igen då som <laughs> gav vidare. Ja. Bara. <laughs> ja, det var många timmar som vi spenderade på det där. Ja, ja. Nej, det var helt... Men jag tänkte göra lite så här också varje. Att, kommer du ihåg vilken starter Pokémon du hade? Oj, det var jättelänge sedan. Eller vilken du favoriserade i alla fall under det den perioden. Jag, jag skulle kunna tänka mig att det var Squirtle som jag hade som absolut första. Oh. Men det vart nog några omstartningar och sen <gård> var det Charmander-favoriten där. Oh. Ja, jag kommer ihåg att jag körde Charmander väldigt mycket förut. Men nu för tiden är Squirtle min favorit. <gård> Så det har också swiftat där lite. <gård> ja. Nej, men jag kommer just ihåg för jag hade ju sett på den här covern, den här stora draken, och det var liksom det var det som tilltalade mest för mig. Ja. ja och sen... Så, så det en stor favorit bland väldigt många personer. Ja, nej, han är tuff. Och sen, man har ju små minnen just den här, när man startar upp spelet och så är det, är det... Jag vet att det är Gengar. Är det Nido King eller Nidoran? Det är Nidoran man möter, va? Den här lite uh, snabb ja, där. Det, uh, det är nog Nido King, tror jag. Är det Nido, Nido King? och Gengar. Ja, så är det nog. För jag vet att det är Gengar i alla fall. Och när man slår igång och det är hur häftigt som helst tycker man. Nej, det var ju helt... Och så, så använder de ju det i serien som kom sen också. För ja. tv-serien, exakt samma grej. Man bara, Åh! Det var ju så sjukt häftigt. Ja. Nej, men jag kommer ihåg att jag hade aldrig Pokémon gul. Det var någonting jag jättegärna ville ha för jag var helt... Den borde man ha för just att man sprang runt med Pikachu lät ju så sjukt coolt. Men jag skaffade skaffat aldrig, jag har fortfarande inte skaffat det. Så det är så här, ja Och ja. det såg så sjukt coolt ut att man kunde ju springa runt med Pokémon liksom Pikachu bredvid sig. Ja, verkligen, det är... jag såg någon som hade det. Jag kommer inte ihåg vem det var nu. Jag är också... När också spelare där och Fy fan, avsjuk ja, man var egentligen. Ja, jag såg nej, det det var ju hur coolt som helst tyckte man. Själv kunde man inte ha sina Pokémon bredvid sig. och det var ju just det att man där sprang brev hela tiden som man tyckte var så oerhört coolt. Ja. Men eh... Efter det kom vi till andra generationen Och sen Ända från andra generationen har du varit före mig i allting tror jag För vi skaffade du Pokémon guld och silver va? Jag började med sil silver har jag, köpt, jag. köpte jag, i alla fall Och det var före dig Ja tror jag. Jag... För jag skaffade ju inte guld och silver, jag väntade ju till kom. Ja just det så var det så Och den kom ju ett år, år efter Ja Jag köpte inte på release dagen så att Det var bara några månader ja, före ja. Som jag hade men Ja jag... Nej jag kommer ihåg att Crystal är det jag har spelat mest av alla. Ja, det var det är, ju, Du det spelade färdigt. du och du spelade också. Kommer du ihåg vilken du hade där då? Oj, jag Starten. körde allt, alla. Men... Uh, jag tror jag började med Cyndaquil. Mm. Sen så... Uh, vi jag om och testade flera olika. Jag märkte att uh, Totodile var den som var enklast att ta sig igenom spelet med i alla fall. Ah, ja. uh, rekordet Första Elite var typ 20 timmar Oj <laughs> Ja det är det... bra varit. Ja det är Fan då kunde man Ja man körde om 4-5 gånger ungefär mm. Nej jag vet jag körde Syndaquil Jag har allt, varje gång jag har spelat det där spelet Har jag alltid <laughs> kört Syndaquil Sen vet jag att det var ju då du och jag började byta Hålla på som bara den, vi var verkligen inne i det här Och jag vet att Då fick, vi hade väl typ Alla Pokémon då på den tiden Ganska fort vet jag, för du hade ju Hade du både guld och silver till slut? Nej, jag hade Det var du som hade guld och kristall tror jag mm, Nej, för jag har inte haft guld Ja, men då hade mm. jag kristall Jag kanske började om så pass mycket Att vi bara skickade över till dig, eller om du gjorde så till mig För jag vet att vi höll på bra mycket där För jag har bara haft kristall vet jag Ja, just det, det var kristall som de började röra på sig så alltså, hade de inte gjort det i silver? Jag har aldrig nej. spelat guld eller silver, så Nej, det var i crystal som de började ha lite animation i. Ah, Okej, okay. vad <laughs> cool. Vad jag kommer kom ihåg ja säg Ja, det är efter. Äh, Jag vet, det spelade mig till förband eller så. Ja. Åh, vad vi spelade där där. Och det var faktiskt det silver som jag fick min för, första shiny. sa? Ja, det var en Pidgey. <laughs> Okej. Okay. Jag tror, jag kommer inte ihåg vilken omgång det var, men det var så här typ fyra timmar in i spelet eller något sånt. <laughs> oh, nice. Ja, men det var väl då... där vi började, alltså alla de här var i... Silver och de som du började snacka där så oerhört mycket om Red Gaiarados och de här. Var det ju ja, de här det, det var det ju. Det var en Golden Gaiarados i en sjö långt norrut som man slogs mot. Ja, för jag kommer ihåg att det var ju världens snack där <laughs> under en tid. Att ja. det var hur coolt som helst. För det fan, man hade aldrig sett något liknande. Och det var väl också något som dök upp i tv-serien sen. Ja, det jag gjorde. Samma sak med Crystal Onix dök ju också upp där ja, i serien det. någon gång för det skulle just det här 2000 kom kommer Pokémon Crystal. Och det är samma år som TV-serien visades för första gången i Sverige. Så det är liksom Varför sån delay på det hela? Ja, den kom jag kollade upp här och det är enligt Wikipedia så är det första avsnittet sändes i Sverige på TV4 den 4 mars 2000. Ja. Så det är liksom ja, vi hade ju redan kommit in i andra svängen av Pokémon men tydligen så han, vad heter det? Ja, liksom, Pokémon-serien var ju riktigt. Och det var ju där, första säsongen är ju min absoluta favorit i... Ja, absolut. Det, den väcker så himla många minnen när man kollar på den. Ja, nu och det... jag tycker ja den är fortfarande bäst. De andra har jag ty tycker jag är lite förbarnsliga. Men första det håller jag fortfarande som en bra anime-serie tycker jag. Den är ju ja. den är lite halvmörk ibland och jag tycker den är skitbra gjort. <laughs> Mm. Ja, så ser jag att eh, Pokémon eh, Trading Card Games kom ut, eller, i alla fall spelet till Game Boy Color kom ut samtidigt, uh. Samma veva där. Ja, jag hade och, det på PC faktiskt. Jag vet även att vi körde väldigt mycket med van riktiga kort på ja. Trading Card Games där, hur fan... Det var så en stor skillnad mellan oss, för på <laughs> Game Boy Color, där, där kunde jag alla svagheter och allting, mm. allting var logiskt, sen kom man till kort. <laughs> En elektrisk Pokémon kunde vara svag mot psykiska attacker, jo visst. Ja, jag, jag kommer ihåg att vissa satt hemma hos dig i någon husvagn eller vad det var. Ja just det, det, var den perioden när jag fick bo ensam i husvagnen. Det ja. gick ungefär fema, sexa ja. tidigare, gånger, kanske. Ja. Nej, för Jag kommer ihåg att varje gång vi spelade Pokémon på uh, handhållet så åkte jag alltid på råpisk. Men så fort vi körde på, uh, vad heter det, kortspel, då vann jag. Så jag ville alltid spela kortspelen men det var inte lika poppis dig. <laughs> Nej. Och var det dig. Liksom... Nej. Man, man vill ju vinna. Precis. Och så, och så skaffade jag ju på PC fick jag någon här gratis här man fick. Du vet, sån här ja. pappersfondral bara. In Kellogg's tror jag var till och med. Ja. Och det, det är så att man ju spelar till förbannelse. Ja. Problemet jag hade med korten det var att jag har fortfarande problem med att balansera ut med energikort, ah, ja. eh, attackkort och... Eh, Buffar och sådana där saker. Det, det är där jag halkade ner på hela spelet. Ja, precis. Jag vet inte hur jag lyckades. För i vanliga fall är jag inte så speciellt bra på sådana här kortspel överhuvudtaget. Det är liksom... ja, man har, Jag har spelat ganska mycket med Addicted Gathering och sånt, Men här, då, det spelade ingen roll vad jag vad vem jag spelade mot. Då vann jag på Pokémon-spelen. Ja. Kortspelen då. Ja. Men det är som så, så möter vi varandra nu i Pokémon-spelen, du kan, kan ju varenda taktik och vet exakt hur man ska träna och jobba. Ja, ja, ja. <laughs> jag är där, går på chans av den där är ganska cool. Fortfarande som så gjorde man lite, jag har ingen chans längre. <laughs> ja, men det är för... När HeartGold släpptes, det var ju då jag började läsa och mer, gå mer djupt in i hur man tränade och sånt. Mm. Och märkte såna här dolda stats och sånt som man kunde öka och breda upp och sånt. Ja, precis. Men På Game Boy kollade versionerna. Det, då var det ju att. vi ja. valde en Pokémon och nötte igenom dem Levlade upp som att det inte var något speciellt. Ja, precis. Vi var ju bra mycket jämnare på den tiden och vad vi levlade Pokémon. <laughs> alltså, man måste ju ha. Haft, jag vet, när jag. Jag hade min crystal kvar ett tag och jag hade 26 stycken på 100. Ja. Alltså, visa ja, det... att jag spelade där. Uff. Och sen kommer ju Game Boy Advanced. Där har jag faktiskt inte mycket erfarenhet av, det, jag fick låna en, ja, jag tror det var emerald version, mm. av en kompis, men det vart aldrig att jag fick spela klart utan jag fick låna det, och sen så ville han ha tillbaka och sen ah, ja. tog det stopp där faktiskt för mig. Mm. Nej, jag hade, brorsan köpte först, för han köpte Game Boy Advance först och det, man bara ha, eller jag var väldigt sen ut på det förresten. För det kom ju till Game Boy Advance, men eh, brorsan köpte första DS-et. Ja. Och då köpte han med sig Fire Version som kom till Game Boy Advance. Men eh, när han läste på det så tog jag hans DS, första generationens, och köpte Emerald Version. Så den satt jag med och körde. Okay. Så ja, det är också så här, det är Crystal tredje versionen, så kom Emerald tredje versionen, så den satt yeah. jag och spelade. Sen kom Leaf Green och Fire Red, och då vet jag att jag köpte Leaf Green. Som är ja, första spelen, fast det är helt i färg och det, då, det väckte ju minnen som bara den. Ja, Jag men, kan jag tänka mig. Ja. Jag har ju som sagt inte kört dem men Nej. Det skulle vara kul att, att... Om de gjorde en ny till DS eller 3DSen där så ja, skulle det vara lätt att köpa. Alltså som de gör remakes nu så skulle jag inte förvåna om det kommer. <laughs> men sen kom ju DSet då. Ja, eh, det här slog jag till på Platinum på en gång faktiskt. Jag sa ja, fick, ta, fick tag i några bra erbjudande och, och jag kommer även ihåg att vi körde en hel del på Wheat Time Ja, Men jag vet, jag hade först undrar för, Brorsan köpte pearl vet jag. Och jag tror jag köpte diamond. Och sen blev det platinum. Men det var nog bara jag köpte nog bara platinum för att du hade platinum Eller hur det var. <laughs> för det var ju någonting annat som blev lite exklusivt med platinum så man var ju tvungen att skaffa det också. I, jag för mig att det var Geratina som var lite mer... Jo, Gretina fick en speciell orb som gjorde att det var en ghost Ja, levitate. det var Nej, någonting levitating. vet jag. Och, och om det var... Några... Det var någonting, det var säkert det. Och, eller Var det inte också någon extra stage man kunde gå upp i? Jag tror det var någonting så här. Något litet extra som man... Något extra uppdrag eller något... Att, vad tror du? Typ 10 man kan minuter? Man kunde komma upp i rym rymden typ. Ja, precis. Och det man bara måste ha. Och så jag vet att jag hade också Platinum och spelade oerhört mycket på den. För det lilla jag hade och ja. körde på det. Jag kommer ihåg att jag, jag, jag praktiserade på game under den perioden och lyckades få till den på ett bra sätt. Alltså. Och första veckan sen så var det utspelat och hade en massa saker där. Ja, Nej, jag vet för efter Crystal så är Platinum det som jag har spelat mest. Och det är samma sak, det spelar vi på Wii också. Ja. Vad heter det wii spelat Det var... Jag det har var som Pokémon Stadium. Pokémon Battle Revolution. Så var det. Och det var ju också, det spelar ju hur mycket som helst mot varandra. Ja. Det var, specialträningen började komma in lite grann på Platinum faktiskt. Men det var inte så här avancerat eller någonting för mig. Utan jag visste vilka Pokémon skulle göra för att få lite extra boosts bara. Uh -huh. Och det märkte jag sen när vi körde på Wii. Att Mina hade lite kraftigare attacker när de väl kom in och... Ja, precis. Jag hade typ någon Pokémon som var jättestark. Det var typ bara en starter som jag hade tränat av misstag. Eller i misstag. Som hade tränat snabbhet extra. Ja. Och det var då jag kunde kanske få ut två stycken. Sen fick du in någon som du hade specialtränat och då var jag körd. Det spelade ingen roll vad jag hade. Man bara, okej, okay, ja, ja. Kul. Ja. Och sen Kommer ju de sp ja, Vi spelade ju förresten stadium väldigt mycket också till 1964. Ja, det, det kommer jag ihåg. Både första och tvåan. Det... Jag kommer ihåg att du var jävla... alltså, på den tiden så var det jävligt bra på den här chans i minigamen. Ja, precis. På, på tvåan där. Ja. Det är faktiskt någonting vi tar upp i nostrigia avsnittet som kommer släppas. <laughs> uh, Nej, och Det kommer jag ihåg. Det var jag riktigt bra på. Och men det var ju, för vi jag spelade inte så jätte Det var bara med dig jag spelade Battle. men ingen annan ville ju spela Battle på den, tyvärr. Nej. Utan det var det bara minigames, minigames. Och den tjejen jag hade där på den tiden, det var också... Det var känt i spel hon ville spela. Ja, det kommer jag ihåg. Så då satt jag och hon mot varandra hela tiden. Vad man var, <laughs> ja. Nej, och, men som sagt... Annars, det var ju där vi började lära oss lite bättre här med att battle, kommer jag ihåg. Det var ju på N64. ja för det blev lite mer jag vet inte om vi satt mest på och träd, så här, och höll på lite tittade och datorn och lekte med åt andra Ja, lite för kul skull Precis. och saker. Och sen kom ju det där stadium och då blev det ju borsorna över hela. Jag, jag kommer ihåg att vi fixade de såna här doser så vi pluggade in våra Pokémon blå och röd för att, och även guld och silver för att mm. föra över in Pokémon där. Ja, det var den här eh, Game Boy eh, vad den nu heter. <laughs> Game Transfer Pack. Så då kunde vi använda våra Pokémon i spelet också, grejer. Det blev vi väldigt avancerat. <laughs> Precis som vi sen gjorde med Platinum och dem på Weet. Ja. Men sen efter det, efter med Platinum där, då tappade jag jättemycket. Det är där jag började tappa faktiskt. Okej, okay, ja. Men du skaffade HeartGold och Silver där, sa du. Jag körde HeartGold då, och det är. Jag körde väl om fyra vänder och varje vändad var väl 400 timmar minst. Okej. Okay. Det... Försökte göra lite speedruns, fånga lite nya Pokémon. Och jag hade även... Syron hade även ett DS då, så att jag födde över mina Pokémon som jag hade samlat till henne så att det... Jag kunde ändå behålla de flesta. Ja, oh, yeah. ja. Samtidigt som ju alla runs. Mm. Och som jag nämnde tidigare, det var där jag började specialträna och... Tiden bara flög förbi ibland när man höll på med det. <laughs> Så att, ja, men det var kul att uppleva Pokémon guld på nytt igen. Mm. Med lite nya och borttagna saker. Ja, precis. Eh, men eh, sen kom ju de här Black och White. Eh, jag körde mest genom... Jag tror jo, White var det jag hade. Och Jag körde stort sett bara genom storyn. Sen så lagade jag på hyllan ett tag faktiskt. Gjorde lite extra saker efter Elite 4. Mm. Efter det så var jag äh. på ett konvent i Linköping och träffade några som var intresserade och då tog det fart in. Vi körde Battle Arena, vi samlade Battle Points och Ja, tiden tickade på det igen så man väl till några extra hundra timmar. Ja, jag vet att du stackade så oerhört gott om det här så jag skaffade Black Mm. Men jag tror jag kom till fjärde gymmet, sen gav jag upp. Jag vet inte, det hade helt tappat för mig. Det, det är stor skillnad på antalet Pokémon från Game of Advance och Diamond Pearl. Ja, och jag tyckte storyn var inte alls nå lika rolig som den hade varit tidigare. Så jag hade helt tappat där. Jag har det fortfarande, jag har det fortfarande. Jag tror att jag köpt ett, råkade beställa två stycken. Just det, du, har, du fick tag i några specialerbjudanden för båda. Äh, ja, Dragonwise. precis. Och eh, enas har jag inte, har jag fortfarande plast eller om jag går bort den, liksom. <laughs> för jag hade tänkt att, om oh, du nu ska jag trade, jag ska byta, jag ska göra det och det och det. Men det hände aldrig för Jag tyckte storyn var skittråkig, tyvärr. Ja. De hade ju lagt till lite extra, extra funktioner i spelet så att man kunde... Jag kunde koppla upp det till datorn och komma in i Dream World och lite där saker så att man kunde få poäng beroende på hur många steg man har tagit och lite extra saker. Så det var det som jag tyckte var ganska roligt att man hade fört in. Nice. Uh, black 2 White vad skaffade du någon av dem eller? Jag skaffade White, men jag tyckte inte det var så intressant. Det var liknande var första ja, utgåvan då. Uh. Men det spelades visserligen, vad är det, tio eller 20 år efter händelsen i ett, ettan då. Okej. Okay. Och det var kul att man stötte på klassiska Pokémon redan från början som, vad heter de nu då? Side Duck, kunde dyka upp en Pikachu, alltså redan okay. i första och andra gräset. <laughs> nice. Så man behövde inte spela ut spelet för att kunna få upp dem. Men, nej jag fastnade inte för tvåan överhuvudtaget. Mm. Nej, jag har inte spelat någon av dem. Och samma sak, jag har inte spelat någon av dem Mystery Dungeon eller alla vad de heter. Så jag kan ingenting... Det, efter det så kommer ju det här... Vad är det? Då är det Pokémon X och Y va? som är de senare efter det, va? Jag tror att det var X och Y som kom efter dem. Ja, ja. för det är ju till 3DS sen. Ja. Och där testade jag det igen. Ja, det var faktiskt riktigt roligt. Men jag tror inte jag har ens kommit förbi elitfyran där. Okej. Okay. Jag, ja. jag, jag vet att jag har klarat alla gymmen. Men jag tror inte jag har klarat elitfyran än. Jag vet inte, det är någonting som bara inte riktigt vill. <laughs> Tyvärr. Ja. Jag, jag var ju anti Diamond Pearl ett bra tag där ändå. Det, mm. Med tanke på att det, det hade, man hade bara pumpat ut så mycket nya men Jag tyckte att det var jättejobbigt att jag tyckte de vill bara få ut nya Pokémon helt enkelt. Ja. Men när jag väl hade kommit in i det och så där så. Man vände sig efter ett tag. Det, det var ju lite så. Ja, precis. Äh, men. Ja, just nu har faktiskt. Jag håller på att. Ladda, nu när jag började tänka på det. Jag har laddat upp mitt gamla DS så att jag kan spela Game Boy Advance-spelen. Ja. Och jag har ju, vad är det? Två, styck, två tre stycken. Leaf Green version av Pokémon. De här mm. första spelen fast i färg. Så jag har faktiskt lust att tenn jag har tänkt att spela om de spelen igen. Ja, för att jag ser jag tyckte att storyn var bättre där plus att det är extremt mycket nostalgi. <laughs> ja, det skulle, jag har ju som sagt inte kört Fire Red eller Leaf Green så att hade du en extra kopia så tar jag gärna och kör igenom med dig och, Absolut. och så där. Mitt DS ligger fortfarande kvar här och bara laddat upp och köra. Ja, du har en GBA uttag på dem eller? Absolut. Mm. För det, jag har extra variation, de ligger här, så det har jag. Just för att jag vill komma, liksom testa om kanske kommer man tillbaka till serien. För jag har, mm. vad heter de som kom nu också? Det är ju, eh, de gjorde ju Omega Ruby, och Alpha Sapphire. Ja. Jag undrar om jag kanske skulle fastna i dem istället, just eftersom vi spelade så oerhört mycket kristall. Men det är ju det att det kommer ju eh, Ruby Sapphire i Emerald. Kom mm. det någonting som var Gold och Silver eller, uh, eller har inte det, det är bara hard Gold Soul, Silver som var den enda för den generationen. Ja, och det är ju till det ärs Jag Undrar om det ja. också skulle få tillbaka mig, men jag tänkte i alla fall eftersom jag redan har Leaf Green och Fire Red version testa mm. och spela igenom det i alla fall för jag älskar Pokémon-serien, det är bara att deras story jag tappar mig helt. Och då får jag inte den här motivationen att träna upp nya Pokémon hela tiden eftersom bara att gå i gräs är inte så jäkla kul för att träna på Pokémon. <går> eh, där är det ju att de har gjort en stor skillnad. Jag har inte hunnit köra så mycket på Alfa och Omega. Men mm. på XY så har de ju lagt till det så att det, är, det är annat sätt. I alla fall när, att specialträna dem är så himla mycket enklare. För man har en mätare som ser att du har tränat så här mycket i den här staten. Sen så vet du vart du ska gå. Ungefär i alla fall. När du vet vilka Pokémon som ger, ger vad så är det jättelätt att träna upp dem? Ja, de jag gillade det här så. med precis, det här minigames-systemet. Det gillade ja. jag faktiskt. Ja. För det, det fick mig att, som när du... Det där som du gjorde, du spöjade skit med nu hela tiden för du fick exakt var som man, vad man skulle göra för att göra vad. Det mm. blev lite lättare för sådana som mig, som vill specialträna, men inte vill sitta och läsa igenom sidor efter sidor efter sidor. <laughs> här kunde man gå in, här gör de minigames har du. Fine. Ja. Det var mycket roligare. Men där skulle jag också vilja ha en bra story som för mig vidare. Mm. Och det är tyvärr det är de senaste Pokémon-spelen inte haft för mig. Det här är specialstatsen. Det finns ju två stycken, uh. IV och EV. IV är speciella stats som står mellan 0 och 30. Mm. Eller 0 och 31 som de får när de, de kläcks eller när du fångar dem. Och det är på alla stats och de här 30 poängen är rent i den statsen när du har slagit till upp till level 100. Mm. Uh, EV är effort value. Det vill säga du får ja, erfarenhet när du dödar vissa Pokémon. Uh, till exempel en Pidgey är värt en EV i speed. Mm. Och var fjärde speed, poäng som du samlar in till den, får du en i dina stats. Mm. Det vill säga en extra på level 100 då. Uh, och det fanns det re faktiskt redan i uh, guld- och silverutgåvan till Game Boy Color. Så. Alla de här dåliga sakerna. Jag kan inte tänka mig att det fanns även till röd, blå och gul. Jag skulle inte förvåna mig. Men det är just det som är grejen. Det blev för mig lite för avancerat. Just det där att man ska breda och hitta rätt ställe. Det är inte det som spelet var för mig. Utan jag tyckte det, det var roligt att just. Du, har, du fångar en Pokémon. Och så tränar du upp den, sen tyckte jag att det var mer det här Ja, oh, du använder vatten oh, då använder jag lexitet och sånt där som vi använde i början. Ja. Det är det ju det tyvärr, det har blivit lite för avancerat. Men det är det jag gillar med det här specialspelet. Jag kommer inte sitta och breeda någon Pokémon, ja. utan jag hoppas på det bästa och sen kör jag det där andra EV eller vad hette det. Och så ja. det, kan, det kan jag göra, för det var kul minigames. Men sitta och breda och hålla på, nej det får de som tävlar i det här spelet. Jag kommer tyvärr aldrig klara. <laughs> uh, Breedingen är inte så... Alltså, Visst är ni avancerade och sånt, men det är inte det absolut nödvändigaste. Det, det som är mer nödvändigt är egentligen vad du får när du möter olika Pokémon, eller när du kör de här minigames nu. Ja, precis. Nej, så det tycker jag att absolut i de framtida spelen hoppas jag att de kör det så att det fortfarande håller igång. Nu behöver jag mm. bara en ordentlig story. Ja. Men, eh, jag tänkte lite minnen. Jag kommer ihåg en, vad var det? Det var som sagt, Crystal spelar vi mest. Ja, den. Ja, oh, Silver Crystal Gold. Ja, och jag kommer ihåg att jag körde ju Syndakill där. Ja. Och sen, det var där jag tror jag började köra med Golem också. Och sen efter det så har jag haft Golem var varenda spel tror jag. <laughs> det har du har det. Ja, jag. Har, i varje, jag, vet inte, jag tror jag har inte den i X, för jag hade ju den innan så jag tänkte att jag föra över den bla bla bla. Sen kom jag inte så långt. Men jag har på mitt DS fortfarande en golem som är level 100. <laughs> Sen den är inte speciellt tränad så där så den är ju säkert värdelös men ja den har faktiskt hängt med. Att jag alltid har velat ha i ja. golem. Har du någon mm, eller... sån där favorit som du just känner att du måste ha? Det är Gengar i så fall, Det, den har följt med Ja, ja den var populär för mig, i alla fall i silver. Jag tror jag hade den i blå också. Okay. Men sen silverutgåvan så har jag alltid haft den med mig i partiet. Ja, jag vet att du körde den när vi körde på Wii där till förbandet. så hade så jäkla svårt med den. <laughs> och du hade ju varit Dream Eater och allt möjligt. Alltså. Ja, jag sövde ner dig och åt. Det... Mm. Och jag kunde inte komma på vad jag skulle göra för att lista ut och ta bort <laughs> den där. Nej, det är riktigt skönt. Just det, Night Sleep Nightmare och Dream Eater på dig, sen så var ja. håpet bort. Ja, och så, det gick ju hur fort som helst också, för de attackerna är inte svaga direkt. Nej. <laughs> Men har du någon annan specialminne från de här tiderna som...? Alltså, det var ju den där pigeon som dök upp där som var i helt annan färg, jag visste... Alltså, det var bara att försöka fånga den, för jag visste... Jag, jag tror det var någon bugg eller något sånt, Ja. Först. <laughs> Ja, jag måste jag tror inte jag mötte den om, eller om jag inte tänkte på den. Eller vänta, jag jo förresten jag har sett en. Men jag har det lyckas fånga den? Det är fortfarande jag har ingen silver nu heller. Jag vet att man kan hitta vad är du going to bara? Oh, jag har hittat en ny, jag hittade en vad då hittat? Hittar du aldrig en silver eller någonting. Ja va. Oh, yeah. Sen hittade jag en Red guy och då sa bara, "Åh, oh, vad coolt sen bara. Oh, alla hittade en. annan shit." <laughs> ja ja. Kul. <laughs> äh, så det är någonting också jag kommer ihåg att du har Alltid har jag haft turen att hitta de där Pokémon <laughs> Först i alla fall före mig mamma ja. Ja, är... Sen kommer jag ihåg alltid när jag körde motståndare Man hade, hade ju Gary börjat sen när han där rödhåriga långa i Crystal och de här Och är... de kunde man ju döpa om också, han kunde ju döpa sin gubb och så kunde man ju döpa de här rivalerna till olika ja. Och jag vet att du började ju ganska snabbt byta om lite var det, Spike eller något sånt där? Ja, jag tror att det var det som jag använde mycket på den tiden. och jag kommer ihåg att det funkar inte riktigt för mig men, så jag bara, ja. Men så då var jag alltid tvungen att öppa min onskefulla till Emil. Så min onskefulla heter alltid Emil, just för att du var ju min rival i verkliga livet och eftersom du inte ditt dig namn, då fick jag låtsas att det var du. Så var det så ja, ja. Ja, jag kollar ut det här nu med shiny. Och det är tydligen mm. en på 8192 chans att hitta en shiny. <laughs> ja, du ser. Vilket går att få ner ganska drastiskt. Jag tror en på två eller 300. Okej. Okay. Om man verkligen gör rätt. Men då är det att ha allting top -notch. Mm. Ja, jag förstår. Ja, nej. Minnen är för bara fina. Jag kommer att visst såg vi någon... Uh... Pokémon-film på bio också. Var det första? Nej. Det var det där med det var... Entei och de där, va? Jo, det var, det var med Entei. Ja, det, var det faktiskt. <laughs> ja, de, de är faktiskt riktigt bra, de film. Alltså, de tidigare för jag har inte sett dem ja, nyare. De, men... de tre första Först var ju... Jo, men de tre första tror jag var väldigt bra, i alla fall. Jag har inte sett de senaste. faktiskt. Nej, jag har inte heller sett inte speciellt mycket av dem, jag har ju sett någonting, men... Nej, men... Nej, men som... Jag tycker i alla fall första filmen ska man se. Den var, men den var väldigt speciell. Det var ju den med Mewtwo. Ja. Men sen första serien, första säsongen är ju riktigt bra. Ja, det, den är så grym. Men om du skulle säga ett spel man var tvungen att spela, vilket skulle du välja då? Av Pokémon-spelen så skulle jag nog ta Heart, Gold, Soul, Silver. Ja, det är din favorit. Ja, med tanke på att de har nästan alla Pokémon. Mm. Eh, nackdelen är att de tog bort lite saker som jag tyckte om från vanliga. Okay. Men stort i det stora hela ser det nog Sol och Silver som jag fastnar mest för. Var det där man kunde komma tillbaka till första? Ja, eh, även i Gold och Silver. Ja visst kunde man, så man. Man kom tillbaka eh, till. Så man kunde tre, möta tre, alla år. Brock och alla de där igen. Ja, tre, fyra år senare efter händelsen från Pokémon ja. röd och blå så upplevde man det. Och när man hade klarat av gymmen i Kanto... Först var det Johto som man slogs mot. Ja, precis. Nej? Nej, först är det Kanto. Sen går man tillbaka till Johto. Ja, så heter de. Ja, precis. Och när man har tagit av slaget mot dem och ska slås mot Red, som då finns i Mount Silver... Det är egentligen spelaren från röd och blå Så att det är lite kul. Ja. Nej, det var, nej, det var Ash. Det är Ash som står uppe i Mount. Ja, Mount för Red är ju... Ja, just det, det först Ja, just det, så ser man honom. Ja, just det, det är det hade jag helt han, han börjar med Pikachu på level 83 eller 85. eller något sånt där. Ja, just det. Ja, det är ju skitcoolt. Jo, nu när jag säger, för jag tänkte för sig om det är Leaf Green och dem. Men sen kommer på just alltså den här första staden. Men eftersom man kommer tillbaka till dem i Gold och Silver och Crystal, så måste jag också säga Crystal för. nej vilka tider vi har lagt ner på det där ja. spelet. alltså. Yeah. Det är nästan. Och det är likadant i Hard Gold och Soulsilver, säger du, eller? Det är exakt samma spel, eller? Fast ibiffat. Det är uppgift för att de har tagit bort några saker, okay. äh, inget markant. Det var visst, det var det här köpcentret där man kunde köpa attacker och sånt. Ah, ja. äh, där hade de bytt ut attackerna och sen har de tagit bort äh, Ice Punch ah. från hela spelet. Okay. Just för att Totodile, när han blev upp uppgraderad till Crokinoff så kunde den lära sig Ice Punch. Uh -huh. Det vill säga, den varit OP genom resten av spelet. <laughs> För att Med tanke på att du valde vatten så väljer motstånden automatiskt gräs. Uh, Okej. Okay. Och gräs är svagt mot is och du får en isattack så himla tidigt. <laughs> jag måste förstå. Johan hittar hans topp Pokémon utan problem, utan att behöva specialträna någonting. Ja, uh, shit. Det var därför jag kunde klara av det på så himla kort tid. Det var bara att välja vatten Pokémon. Uh -huh. Vilket jag märkt är, vatten är... Den enklaste genom stort sett genom hela spelserien. Sen kommer gräs och sist kommer eld. Mm. Det är ungefär den svårighetsgraden om man säger så. Ja. Uh -huh. oj. Oh, det är nästan så att man måste jag måste kolla upp hört, Gold och så silver, alltså. Just för att få spela om för nej, vilka tider vi hade där. Uh -huh. Men vi får sätta oss ner i det här fall att köra Leaf, green och fire Red, så får vi köra en, ett till avsnitt i det här när vi drar tillbaka våra minnen och hur det var att spela om de här spelen tycker jag. Det kan vi göra. Eller så vi, vi kan även göra en liten tävling av det att vi tar, tar de två spelen sätter oss en vecka och sen så streamar vi en turnering eller tävlingen Ja, det skulle vi också kunna göra i alla fall så vi kan i alla fall lova att det kommer bli ett till avsnitt Ja, absolut det är ja, det... jävligt kul Ja, absolut och sådana här avsnitt specialavsnitt kommer att hamna flera gånger med olika gäster och Emil kommer säkert också komma tillbaka för vi har ju varit nördar väldigt länge tillsammans du har det är några år ja. på nacken. Det är det. Men det här var väl ett bra första avsnitt tycker jag. Ja, det... Så då tackar vi väl för oss. Så får kommer en del två kan man ju säga i framtiden När jag har spöat det med alla mina levelhundringar. Jo visst. Ja. Men då så. Men vi hörs och får ha så bra. Ni ja. får ha det bra. Hej, Hej då.